Сергій Жадан. Інтернат. Анотація. Одного разу прокинувшись, ти бачиш за вікномо вогонь. Ти його не розпалював, але гасити його доведеться тобі. Січень 2015 року. Донбас. Паша, вчитель однієї зі шкіл, спостерігає, як лінія фронту неохильно наближається до його дому. Стається так, що він змушений цю лінію перетнути, щоб потім повернутися назад. І для цього йому щонайменше потрібно визначитись, на чиєму боці його дім. «Інтернат! Поїдь-забери його!» – кричить старий. «Її син!» – відгукується Паша у відповідь. «Хай сама забирає! Він твій племінник!» – нагадує старий. «І що? Він мій онук!» І все це не вимикаючи телевізора. Телевізор він не вимикає навіть уночі. Він у них, наче вічний вогонь, горить не так для втіхи живих, як у пам'ять про померлих. Старий дивиться прогноз погоди, ніби там мають згадати його ім'я». Коли прогноз закінчується, якийсь час сидить, мов би, не вірить почутому. Паша телевізор не дивиться. Особливо останній рік, коли новини просто лякають. Сидить у своїй кімнаті за столом, завалений підручниками, не витримує. Піднімається з канапи, виходить на двір. Старий обертається на звук. Канапа прострілює пружинами, як сухе гілля в скаутському багатті, меблі в домі старі. Але живучі, теперішні господарів, напевне, переживуть. Сестра пропонувала, бодай, перетягнути крісла, але Паша відмахувався. Яке перетягнути, говорив це, говорив, як підтяжки в 70 років робити. Можна, звісно, але краще взяти знеболювальне. Сестра останнім часом майже не з'являлась. Та й про перетягування ніхто більше не говорив. Ваша любив цей будинок. Жив тут ціле своє життя, збирався жити далі. Його побудували німецькі полонені відразу після війни. Було це доволі простора будівля на дві родини, друга вулиця від залізничної станції. Густелезний приватний сектор, в якому жили переважно останційні робітники. Все їхнє селище і будувалося довкола станції, вона додавала роботу. Вона ж давала і надію, подібне на чорне від паровозного диму серце, що прокачує кров довколишніх балок і лісосмуг. Навіть тепер, коли депо стояло порожнє, наче басейн, із якого спустили воду, і в мастернях жили хіба що ластівки та бомжі, життя все одно трималося залізниці. Просто тепер не було роботи. Чомусь саме в робітничих селах робота зникає в першу чергу. Майстерні прикрили, і усі розійшлися у своїх справах – Поховалися по тісних дворах і, пересушеним від пекучого літа колодязями та погребами, всі запаси, в яких закінчувалися ще до Різдва. Хоча ось пащу нарікати гріх, який не який бюджетник, так так думає паша, виходячи на вулицю і причиняючи за собою оббиті лікарняними ковдрами двері, який не який бюджет, який на який бюджетник, сніг на подвір'ї рожево-синій. Відбиває призахідне сонце і вечірнє небо, темніє своїми глибокими порами. Гострий на дотик, відгонить безсереводною водою. Прикриває собою в'язкий чорний ґрунт так, що жодних прогнозів не треба. Зима буде тривати довго. Всі встигнуть призвичаєтися, змучитися і звикнути. А коли звикнуть, тоді почнеться щось інше. А поки світ нагадує грудку снігу в теплих руках. Тане, стікає водою, про те, що далі. То холоднішими стають долоні, все менше в них теплого відриху, все більше крижаної застиглості. Вода, навіть тануче, залишається вбивчою. Сонце тоне в складній системі водяних зеркал та відображень, Відіграються ними, ніхто не встигає. Відразу ж по обіді, за вогкими гудками, що висить над станцією, починаються сутінки. По тому миттєво зникає відчуття відлеги, оманливе відчуття тепла. Паша обходить будинок, розмоклою стежкою пробирається між деревами. Будинок вони все життя ділили з якимсь залізничним працівником. Пів будинку належало йому, пів дружині Пашеній родині – татові, мамі, Паші, сестрі. Років 15 тому, коли ще всі жили разом, залізничний працівник свою половину спалив. Устигли загасити, а ось відбудуватися залізничний працівник не захотів. Пішов на станцію, сів на потяг у східному напрямку і назавжди зник із їхнього життя. Спалену половину будинку просто завалили. Побілили стіну, жили далі. Зовній будинок нагадував половину хліба на магазинній полиці. Старий завжди так і купував половину, аби не платити зайвого. І щоб не лишалося зайвого, життя на станції навчило. Чорні дерева в снігах, гостра гілля, на тлі червоного неба за парканом починається вулиця, білі сусідські будиночки, де не де жовті апельсино-електричних вогнів, сади, огорожі, комини, з яких зіймається дим, ніби це втомлені чоловіки стоять і розмовляють на морозі. Випускаючи з легень теплий січневий дух. Вулиці порожні. Ніде нікого, лише на станції час від часу щіплюються вагони. Металом об метал. І ще з півдня з боку міста цілий день від ранку важкі одиночні вибухи. То інтенсивніше, то ресніше. Луна високо розходиться повітрям, акустика взимку перекручена. До кінця важко зрозуміти, звідки летить, де падає свіже повітря, запах вогких дерев, напружена тиша. Так тихо буває лише тоді, коли всі замовкають і починають слухати. Паша рахує до ста і йде назад. Десять, минулого вечора було шість, за той самий час. Цікаво, що скажуть у новинах. Застає старого на кухні. Той стоїть, схилившись коло столу, збирає свою стару спортивну торбу. «Далеко?» – питає Паша. «Хоча, що питати? Ясно ж, за малим збирається. Демонстративно кидає до торби газету. Як можна перечитувати прочитані вже газети? Це ж як читати розгадані кросфорди. Окуляри. Паша завжди свариться з ним за ці окуляри. То Товте скло?» Викривлене зображення, ти вже краще сонце захисній носи, радить старому. Все одно нічого не видно». Пенсійне посвідчення. Якщо пощастить, проїде безкоштовно. Витертий, наче морський камінь, мобільник, випраний носовик. Старий сам перей прасує свої носовики. Не перекладається на доньку, не хоче. Раз на місяць стає до прасувальної дошки. Старанно водить по сірих від часу носовиках, ніби висушує знецінені банкноти. Паша йому постійно приносить паперові серветки, але старий далі користується своїми носовиками. Давня звичка. Ще з часів роботи в станційній конторі, коли паперових серветок просто не існувало у природі. Та й на паперових теж. Мобільник старий користуватися майже не вміє, але постійно тягає з собою. Побитий корпус, затерта зелена кнопка – рахунок йому поповнює Паша. Сам він так і не навчився. Ось тепер старанно все складає – поправляється в торбі, мовчки ображено. З ним дедалі складніше, неможливо ні про що говорити. Ображається як дитина. Паша проходить до плити, п'є просто з чайника. Колодязі влітку висохли, з крана пити страшно. Хто знає, що там у трубах нині плаває, тому водю кип'ятять, оминають водойми. Старий не озивається, ніж кишенями. Ладно, каже Паша. З'їжджу, заберу. Але старий так просто не здається. Дістає газету, розгортає, згортає, складає в четверо, соває назад до торби. Жовті сухі пальці нервово ламають газетний папір. На Пашу він навіть не дивиться. Горбиться над столом, хоче щось довести воліє з цим світом. Ти почув, говорить Паша, поїду заберу. Не треба, відповідає старий. Сказав же заберу, дещо нервово повторює Паша. Старий демонстративно дістає свою за газету і виходить. Рвучко відчиняють двері, що ведуть до вітальні. Смуга м'якого світла від телевізора падає в темний коридор. Потом різко зачиняє за собою, ніби замикається зсередини у порожньому холодильнику. День перший. Січневий ранок довгий і нерухомий, як черга в лікарні. Ранковий холод на кухні, грифлені сутинки за вікном. Паша підходить до плити, підразу ж ловить солодкий запах газу. У паші він завжди асоціюється з бадьорим ранковим прокиданням. Щоранку, збираючись на роботу, покидавши до портфеля учнівські зошити і підручники, вибиратися на кухню дихати солодким газом, пити міцний чай, заїдаючи його чорним хлібом. Переконувати себе в тому, що життя вдалося, переконавши бігти на роботу. Цей запах супроводжує його все життя. У нього навіть апетиту немає, коли випадає прокидатись не вдома. Бракує домашньої ранкової плити, що відгонить пропаленими конфорками. Паша визирає у вікно, розглядає чорний сніг і чорне небо, сідає за стів, струшує головою, намагаючись прийти до тями. Шоста ранку січень, понеділок, ще один день без роботи. Бере з підвіконня зошити, гортає тут таки кладе назад, підводиться, проходить коридором, зазирає в кімнату. Старий спить у кріслі з екрану, до нього намагається докричатися хтось, залитий кров'ю, але марно. Звук старий вимкнув ще з ночі його тепер не дістанеш, хоч як кричи. Паша на якусь мить затримується, дивиться на кров. Той, що кричить, теж переводить погляд на пашу та кричить уже до нього Не вимикай, послухай, це важливо. Тебе це теж стосується, але Паша швидко знаходить пульт, витискає ніби пасту з тюбика велику червону кнопку, кидає пульт на стів і виходить на двір. Обережно, щоб не збудити старого, причиняючи за собою двері, але двері все одно тривожно поскрипують у ранкових сутінках. Старий у кімнаті відразу ж прокидається, знаходить пульт і мовчки вмикає телевізор, у якому відбувається щось жахливе, щось, що стосується всіх. А Паша вже добігає до станції. «Щось не так, – думає він, – щось тут не так, – жодної живої душі, – жодного голосу, – навіть локомотивів не чути, – навіть торгівлі немає, – темно-синій сніг підтікає водою. Погода мало не плюсувала небо в хмарах, – волога висне у повітрі, – іноді переходячи в ледь відчутний дощ, – далі на коліях стоїть туман, – і в цьому тумані не чути ні голосів, ні кроків». Рано ще, думає Паша напружено. Просто ще рано. На півдні, дам, де починається місто, теж стоїть підрозділа тиша. Без вибухів, без розірваного повітря. З-за рогу виїжджає автобус. Паша полегшено видихає. Транспорт працює, все гаразд. Просто ще рано. Вітається з водієм, той боязко витягує голову в комір шкірянки. Проходить проміжним салоном, сідає біля лівого вікна. Потім не витримує, пересідає до правого. Водій насторожно спостерігає за всім цим у дзеркало, наче боїться пропустити щось важливе. Коли Паша перехоплює його погляд, водій відвертається, запускає двигун, тягне важіль коробки передач. Обережно хрумтить залізо, автобус рушає. Водій робить коло пошани у порожньому тумані, станція лишається позаду. У таких автобусах покійників возять, чомусь, думає Паша. Спеціально такі автобуси з чорною стрівщкою вдовж борту. Цікаво, там місця для пасажирів є, чи вдові на домофену треба сідати, і куди я таки катафалком доїду. Автобус оминає одну порожню вулицю, потім наступну, далі має бути вуличний базар де пенсіонерки щоденно продають щось мерзле. Автобус завертає проти жодних пенсіонерок, жодних перехожих. Паша вже й розуміє, що справді щось не так. Щось сталося, проте робить вигляд, ніби все гаразд. Не панікувати ж дійсно. Водій старанно відводить погляд жіночика катафалк крізь туман і воду. Треба було новини подивитися. Чи що, нервує Паша, а головне – тиша. Після всіх цих днів, коли небо на півдні над містом нагадувало розпечену на вогні арматуру, тихо й порожньо, ніби всі сіли на нічний потяг і виїхали. Залишилася тільки паша з водієм, але й вони проїжджають дві забудовані на пісках багатоповерхівки. Минають автобазу і викочуються з селища. Довга тополина алея виводить на трасу. Тополі визирають із туману, наче діти з батьківського плеча. Десь там у горі вже рухається сонце. Десь там воно вже, напевне, з'явилося. Хоча його не видно, але воно все одно відчувається. А більше не відчувається нічого. І Паша сторожко заглядає всю цю вологу. Довкола, намагаючись зрозуміти, що він пропустив, що хотів пояснити йому той залитий кров'ю тип із телевізора. Водій обережно оминає холодні ями. Дотягується до траси, повертає праворуч. Автобус підкочується до зупинки. Звичайно, зупиняється. Тут завжди хтось підсідає. Але, схоже, не сьогодні. Водій, скоріш за звичкою, якийсь час стоїть, не зачиняючи дверей. Потім озирається на пашу, ніби просячи в нього дозволу. Двері зачиняються. Автобус рушає далі. Набирає швидкість і викочується просто на блокпост. «Твою маму», – дешей вимовляє водій. «Блокпост забитий візковими. Стоять за бетонними блоками». Під розтріпаними державними прапорами мовчки дивляться у бік міста. Скільки разів він проїздив це місце за останні півроку. Звідтоді, як сюди після коротких жорстоких боїв повернулася державна влада. Вибираючись до міста чи повертаючись додому на станцію, слід було щоразу очікувати на перевірку документів, інакше кажучи, очікуй на неприємності. Хоча пашу зазвичай пропускали мовчки, без жодних питань. Місцеві із пропискою все гаразд. Держави до нього претензій немає. Паша звик до байдужих поглядів, до розмірених механічних рухів силовиків до чорних нігтів, до того, що слід віддати паспорт із пропискою і чекати, доки твоя країна в чергове переконається у твоїй законослухняності. Бійці мовчки віддали документи. Паша запихав паспорт до кишені, намагаючись ні з ким не зустрітися поглядом. Державні прапори розмивало дощами, фарби блякнули, розчинялись у сірому осінньому повітрі, мов сніг у теплій воді. Паша дивиться у вікно, бачить, як повз них проскакує джип. Обтягнутий темним залізом Із джипа вистрибують троє з автоматами Не звертаючи увагу на рейсовий катафалк Біжать у натовп, що збирається попереду Бійці стоять, перекидуючись, вириваючи одне одного в бінокль Розглядають трасу перед собою Напружують червоні від диму та безсоння очі Обримлені глибокими зморшками Але траса порожня, порожня настільки, що це лякає Зазвичай нею постійно хтось рухається, навіть попри те, що місто вже тривалий час знаходиться майже в цілковитому оточенні, і кілька це довкола нього постійно стискається. До міста і назад усе одно хтось весь час проривався цією єдиною дорогою. Переважно військові, що підвозили у місто боєприпаси, або волонтери, які теж постійно вивозили звідси з півночі, з мирної території до обложеного міста, різний непотріб. На зразок теплого одягу чи протизастудних засобів, кому потрібні протизастудні засоби в місті, яке обстрілювалося важкою латерерією, і ось ось мали здати. Але це нікого не зупиняло». Цілі колони й далі проривалися з материка до оточених, іноді цілком очікувано потрапляючи під обстріли. Хоча зрозуміло було, що місто здають, що державні війська змушені будуть відійти, забравши з собою прапори пашеної країни, і що лінія фронту так чи інакше відсунеться на північ до станції, а отже і смерть стане ближчою на якийсь десяток кілометрів. Але кого це хвилювало? Цивільні теж зважувалися і рвалися до міста розваленим асфальтом. Військові намагалися їх відговорити, проте військовим тут ніхто особливо не довіряв. Кожен вважав себе найрозумнішим. Ось і пхався під міномети за якою-небудь довідкою з пенсійного фонду. Справді, вибираючи між смертю і бюрократією, краще іноді вибрати смерть. Військові злостились. Іноді перекривали пункт, але щойно обстріли вщухали, перед блоком знову вибувалася черга. Доводилося пропускати. А ось нині на трасі зовсім порожньо. Схоже, там у місті справді відбувається щось страшне, щось здатне зупинити навіть маршрутників і спекулянтів. І стоїть натовп неголених чоловіків, злих від безсоння та безвиході посеред бетонних блоків та колючого дроту. І усі кричать один на одного, заганяють на один на одному лють, і від натовпу бік їхнього автобуса відокремлюється ходий високий боєць, під завеликим шоломом безтямні очі, безтямні й широко розплющені. Розплющені, скоріш за все, від страху, викидає вперед руку, мовляв, стояти, не рухатись. Хоча вони й так не рухаються стоять, заумерли, затамували подих. В автобусі раптом стає так багато місця, і повітря стає таким розрідженим. Хапай його, не хапай, не надихаєшся». Боєць підходить до дверей, і лунко об'є долонею по металовій поверхні. Автобус відлунює, ніби затонула субмарина. Водій дещо зарізко відчиняє двері. «Куда, блядь?» – кричить йому боєць, і, згорбившись, піднімається в салон змушений прогнутись шолом наповзає йому на очі і Паші здається, ніби він його впізнає, хоча звідки знає, думає Паша. Або є дивиться недобре. Підходить, поправляє шолом, витирає очі рукою і кричить Паші в лице: "Документи, блять, документи". Паша лізе кишенями і кишені раптом стає так багато, що він у них губиться і не може нічого знайти. Дістає різне сміття, то вологі серветки, якими зранку протирає в школі взуття, то роздруковані теми уроків, то повідомлення з пошти, що треба забрати бандероль. Так-так, думає Паша, на дивлячись надивлячись бійцеві в лице. Треба ж забрати бандероль, бандероль, бандероль. Забув, думає він. І шкіра його враз стає мокрою і холодною, ніби його самого потерли вологими серветками. Ну, кричить боєць нависаючи. І головне, Паша зовсім не може зрозуміти, якою мовою той говорить оскільки слова з нього вириваються так рвано і ламано, що в них ні інтонації, ні акценту, просто викрикує щось, ніби викашлює застуди. «Мав би говорити державному», – панікує Саша. «Державною! Місяць тому тут стояла частина звідкись із Житомира. Ще сміялися з того, як він ковзав із мови на мову». «Вони, не вони», – гарячково вагається Паша, дивлячись у розлюченні очі, в яких відбивається весь його перелік. «Забув». Відповідає Саша. «Що?» – не вірить боєць. Подій зривається на ноги, не знаючи, як бути – тікати чи стояти на місці. І Паша теж не знає, як бути. І думає, ну як же так, як же так? І тут із вулиці хтось кричить. Кричить так різко і протяжно, що боєць здригається. Повертається та рветься на вулицю, відштовхуючи водія» той падає на своє крісло, але швидко підривається на ноги, і вострибує слідом за бійцем, і Паша теж вострибує, і всі вони підбігають до натовпу, який раптом замовкає та розступається. І ось тоді з півдня, за опрюю від міста, відрізаного облогою ніби з невидимої повідраної ями, починають вивалювати чоловіки, по одному, по двоє, цілими групами – вони важко вринають споза лінії горизонту і рухаються сюди, у бік тупу, що мовчки стоїть і чекає, що ледь помітні там. На обріві вони поступово збільшуються, ростуть мовтіні по обіді. Вже ніхто не дивиться в бінокль і не кричить ніхто, наче всі бояться наполохати цю процесію, що поволі наповнює собою трасу. Розтягуючись уже на сотні метрів, чоловіки йдуть розмірено, аж здається, що нікуди не поспішають, Хоча відразу ж стає зрозуміло, що швидше йти вони просто не можуть. Надто вимучені, надто важко даються цим і останні кілька сотень метрів. Але йти треба. Ось вони йдуть, не зупиняються, наближаються уперто, рухаються на свій прапор, піднімаються до блокпоста з долини, ніби пасажири, яких зняли з рейсового автобуса за безквитковий проїзд. Час ніби прискорюється». І все відбувається так швидко, що ніхто не встигає ні злякатись, ні потішитись. Перші вже підходять до вимащеного фарбою бетонних блоків. А там на обрії з'являються щоразу нові і теж спускаються вниз. Вибираються північ до своїх. І що ближче вони підходять, що чіткішими стають їхні обличчя, то тихіше стає довкола. Оскільки тепер видно очі тих, хто підходить. І в очах цих нічого доброго не побачиш. Лече вимученість і мороз, і дихання в них таке холодне, що від нього навіть пар не здіймається. Чорні від бруду обличчя, яскраві білки очей, шоломи, чорні податі шапочки, довкола шиї замотані сірі від цегляного пилу хустки. Зброя, паски, порожні в кишені, мішки за плечима. Чорні відмастила руки, вимащені битою цеглою і розмоклими чорноземними черевиками. Перші вже підходячи вдивляються в обличчя з докором і недовірою. Так, ніби всі тут, хто тут стоїть чи чекає на них, у чомусь винні, ніби все повинно бути навпаки. Вони ті, хто прийшов, мали б стояти тут під низьким січневим небом і дивитися на південь за обрій, де немає нічого, крім бруду та смерті. І ось перший підходить до укріплень і раптом викидає вгору кулак і починає кричати, мов би сварить богів за погону поведінку. Проклинає, погрожує, злоститься, сльози течуть обличчям, роблячи його чистішим, Набтовп проступається ще ширше. І ті, що проходять, змушуються з тими, що стоять ніби брудна річкова вода. Змішується з прозорою морською. Натовп уже не вміщається між холодними блоками, а той, що прийшов перший, далі стоїть посеред юрби і горлає щось, про несправедливість і помсту, про те, що місто здали. Залишили разом з усіма, хто там живе. Віддали в чужі руки. Не витримали, відступили, вилізли з пастки. І добре тим, хто виліз. А як бути тим, хто залишився там? На розстріляних вулицях? Як бути з ними? Хто її звідти забере? Що ж ми, кричить він, не опускаючи кулаків, кинули, втекли, залишили місто? Як же так, хто буде за це відповідати? Олежа кричить, Олежа, напарник мій, я його навіть припокопати не встиг, не встиг відтягнути в сніг, лежить згорілий на заправці. Кому я його залишив, хто його витягне, хто, кричить він і погрожує кулоком дощовій хмарі. Аж доки хтось, хто прийшов пізніше, потискаючи повз нього, просто валить йому по голові, мовляв, заткни пельку, без тебе погано». І тоді враз починають говорити всі, хто розпитує. Хтось відповідає, когось тягнуть відігріватися, когось обмотують старою прогрілою ковдрою. А тоді роптом на пост виходить ще одна група, тягнучи на плечах ноші. І на тих ношах лежить хтось такий рваний і закривавлений, що паша лише відводить очі. А якийсь офіцер починає кричати, аби підтягнули швидку. Хоча яка тут може бути швидка, ноші перебирають ті, у кого більше сил, і тягнуть їх до автобуса. «Давай!» – кричать водієві. «Заводь! Відвезеш його на станцію!» Паша думає, що це взагалі найкращий варіант. Повернутися зараз додому і теж робити крок до автобуса. Але коло дверей вже стоїть військовий і навіть не озирається, відштовхує Пашу. Той лише бачить, як ноші обережно передають усередину. Паша помічає залипле волосся та цукрову білість кості, так ніби розрізали диню, вивернувши її солодкі нутрощі, помічає судомлену руку, що вчепилась у ношу, тримаючись за них так міцно, як тримаються лише за життя. Автобус намагається розвернутися, але довкола колишиться натовп. Усі кричать і заважають, заважають і кричать, і кричать перед усім, аби не заважали. Зрештою, хтось дає команду. Натовп зрушується і відповзає у бік. Автобус розвертається і зникає за рогом. Пашу відтиснули на узбіччя. він якось безпорадно намагається вибратися звідти. Хтось скличе його з поза спини. Закрути дай, говорить до нього боєць без шолома, зі срібним і брудним волоссям. Немає йому, каже паша на це йому. А що є? не відпускає його боєць. Паша автоматично лізе до кишені і дістає свій паспорт. Паша стоїть на узбіччі, розчавлений трактами і колесами вантажівок. І намагається задати, де він уже бачив такі пальці. Судомлені, неживі пальці, що хапаються за життя. І відразу згадує тиждень тому останній навчальний день. Але ще тиждень тому все як тепер. Свіжий вітер, бліде січневе сонце, і хтось скличуть зі шкільного коридору. Він виходить, учителі заганяють дітей назад до класів і відразу ж кидаються до вікон, дивляться, що там діється. Паша зазирає назад до своїх. Так, кричить, усім тихо. Зараз буду, але його ніхто не слухає. По пашу пробігає директорка, важко розгойдуючи своє хворе тіло. Паша біжить за нею. Вони виходять на шкільний ганок, зупиняються. Коло школи стоїть джип з військовими. Замість номера бойове гасло «Білим по чорному». Паша на гаслах особливо не знається, тому хто такі не надто розуміє. Може добровольці, може гвардія. Прапор над джипом так само, як і на їхній школі. Себто влада не змінилась. Військові заклопотано бігають. Хтось відзвонюється, старший підходить до директора, твердо бере її під лікоть, відводить у бік, щось холодно говорить. Паша ловить у ривки речень, військовий не так просить дозволу, як ставить умови. «Ні, – говорить військовий, – не можна, не в інше місце, саме тут, саме до вас, ми вас захищаємо. Врешті-решт телефонуйте, куди хочете, хоч у Київ». Директорка осідає у свій чорний офіційний костюм, сиріє обличчям, і від цього зразу стає страшно. Хоче заперечити, але не наважується. Озирається до пащі, ніби попросить у нього підтримки, але військовий, проходячи повз пашу, плескає його по плечі, і від цього плескання спашеного вчительського піджака – Сиплеться кришена шкільна крейда. Потім до школи під'їжджає стара коричнева таблетка, кольору розмоклого господарського мила. Із неї починають воности поранених. Баруть їх на плечі, мов мішки з крамом. Нож, схоже, немає, важко підіймаються сходами. Проходять до порожнього лункого коридору, повертають праворуч, обліплені глиною, берцями, Відчиняють двері першого ж кабінету, септо кабінет української мови, септо опашеного кабінету. Кабінету, де Паша вчить дітей. Кладуть поранених просто на підлогу, між парт. Паша забігає слідом, відразу ж відпускає дітей. Ті злякано переступають через свіжу кров, товчуться в коридорі. Паша теж виходить в коридор і криком розганяє клас. «Додому!» – кричить. «Давайте додому, нічого тут стояти!» Кричить російською, як і завжди в коридорі, поза класом. Після цього боязку прочиняє двері. У класі пахне брудом і кров'ю, снігом і землею. Бійці саносять у клас ковдри, якісь теплі речі, засовують парти, розтягають поранених у різні кутки. До класу заходить ще один боєць. Тягне на плечі кулемет, не виймає з рота цигарки. Чорне волосся, темні, від цього недовірливі очі, пил в'ївся в зморшки на обличчі. Паша таке бачив лише в шахтарів, що підіймалися на гору. Сухо оглядає поранених, помічає як Пашу. Киває, вітається, говорить із кавказьким акцентом. Плутає мови, але намагається говорити привітно, ніби йому сильно залежно повірити йому, Паша чи ні. Деякі слова відразу ж перекладає з російської на українську. Старається, мов, на іспиті. «Ладно, – каже учителю, – не бійся, не віддамо твою школу, захистимо, – каже». «Будеш далі вчити дітей». «А це хто?» – киває кулеметник на портрети. «Поети», – відповідає Паша неупевнено. «Хороші?» – сумнівається кулеметник. «Мертві», – говорить Паша про всяк випадок. «Правильно!» – сміється кулеметник. «Хороший поет?» – мертвий поет. Акуратно відчиняє вікно, ставить кулемет на підвіконня, мов би хоче його провітрити». Паша збирає зі столу зошити, кидає до рюкзака і вже виходячи чіпляється поглядом за пораненого, якого поклали під фарбовану батарею. Дві ворсисті ковдрі з вже підсохлими плямами крові згори старий затягнутий спальник. Обличчя повернути до стіни. Видно лише давно не мите волосся і давно не голену шию. Розрізаний рукав військової куртки лежить тут таки між бентом видно брудну шкіру. Посічену дрібними подрапинами, оголена ліва долоня відбивається з під спальника, так наче пасажир загального вагона на ранок випростовує руку з під залізичної ковдри, що облягає його сонне, нерухоме тіло, відтворюючи злами колін і западину живота, як плащаниця відтворює тіло Христове, і голосна погношеного чоловіка тіло різко відрізняється поміж клунків і теплого одягу, кинуте на сусідні лави. Так і тут, думає Паша, худа, бліда рука, покрита рідким волоссям, виглядає так неприродно на тлі пофарбованої зліта шкільної підлоги, на тлі парти, дошки. І ця рука хапається за спальник. Хапається, боючись його відпустити, ніби спальник – це те останнє, що пов'язує її з життям. Паша якусь мить не може відірвати погляду від довгих чорних пальців, порізаних і побитих, із блакитним бензиновим відтінком. Потім з-за двору вилітає свіжий зимовий вітер. Струшує віконну раму, кулеметник встигає її перехопити. Паша згадує, де він і швидко виходить у шкільний коридор. Одразу ж потрапляючи в обійми директорки. «Павле Івановичу! Павле Івановичу!» – плаче вона хапаючи за руку. «Як же це? Скажи їм, хай йдуть!» Вона навіть плаче фальшиво, раптом ловить себе на думці Паша. Вона зовсім не вміє плакати, думає Паша. Просто не знає, як це робиться, і сміятися теж не вміє. «Скажіть їм!» Вони далі звертаються до Паші ніби ви, ніби до кондуктора в трамваї. «Скажіть, хай ідуть!» «Да-да!» – заспокоює її Паша. «Скажу, обов'язково скажу!» Відводить її до директорської. Допомагає сісти, виходить, причиняє за собою двері. Якийсь час стоїть під дверима, слухає, як директорка миттєво заспокоюється. Підмираєш Марклєді, дістає телефон, кудись дзвонить, скандалить трубку. «Давайте без мене», – пошепки говорить Паша, йде додому. Військові стоять на ганку, курять, заходячи до школи, старанно витрають черевики об чисту ганчірку. Кров відтирається погано, але відтирається. На вологому повітрі гостро відчуваються запахи від тих, що прийшли з півдня. Відгонить горілим, ніби вони довго сиділи при прибагатті. Повітря негайно наповнюється важким запахом мокрого одягу. Їх стає все більше. Хтось відразу ж рухається далі у бік станції. Хтось вантажиться в джип, комусь допомагають забратися до кузова, вантажівки – Місця не вистачає. Один із бійців, проходячий, щипляє Пашу твердим бронежилетом. Паша зіщулюється. Робить один крок назад на узбіччя, потім ще один високий черевик, чавить сніг у переміж із жовтою глиною. Потім ще один крок, потім ще. «Ви б не заходили туди», – чує Паша. Він обертається на голос. Поруч стоїть чоловік. Темна куртка, Вольфскін, гірські черевики, наплічник під ноутбук, старанно плекана щетина. Дивиться іронічно, навіть поблажливо. Говорить, упевнено, хоча якщо придивитися, можна помітити дещо зламане підборіддя. Примхливі зможки довкола рота, схоже, він і щетину відпускає, аби видаватися брутальнішим, ніж є. На вигляд йому років 50, а тож Пашу оглядає як молодшого зазвання. Так пасажири, що їдуть від початку, дивляться на тих, хто підсідає дорогою. Ніби і квитків є у всіх, але зайві години, проведені в купе, надають незрозумілої переваги. Звати його Пітером. Так він і говорить. Пітер, доволі стерпною російською, не приховуючи втім акценту. Краще не заходьте туди, киває у бік кювету. Без ноги залишитесь і взагалі давайте звідси йти. Вони зараз одне одного стріляти почнуть від злості. Розвертається, починає прибиратися натовпу. Паша озирається, бачить внизу густу снігову кашу, кидається слідом за Пітером. Проштовхується подалі від блокпоста, натовп стає не таким густим. Пітер обачливо оминає групу військових, які злісно щось один одному доводять. Переступає через поранених, покладених просто серед дороги на ковдрі і старі цивільні пальта. Паша йде за ним крок у крок, намагаючись не дивитися в очі військовим. У дитинстві він так проходив повз вуличних псів. Головне – не дивитися їм очі. Подивишся – відразу відчують чужого. До військових Паша так і не звик за ці кілька місяців. Завжди їх обходив. Коли перепиняли біля станції та щось розпитували, сухо відповідав, дивлячись співрозмовнику за плече. А тут їх скільки, і від них усіх йде незрозумілий запах. Брудуй заліза, а ще тютюну і пороху. Паша боязко обходить чергову групу. Помічає, як недовірливо дивляться на нього бійці. Прискорює крок. Нас доганяє Пітера. А той обходить до старого синього форда, оточеного військовими. Бійці розклали на капоті самопальну карту з промальованими від руки стежками й позначками червоним олівцем висотами. Карта під дощем розкисла і нагадує залиту вином скатертину. При вокзальному ресторані Пітер протискається між військовими. Кось плескає по плечі, комусь, не відриваючи погляду від карти, тисне руку. Відразу ж береться сперечатися. Водить стирженим, рожевим Нігтем по зрозлізлій карті кричить у запалі. Але бійці теж кричать і теж водять по карті своїми пальцями, чорними і промерзлими. Не погоджуються з Пітером. Зрештою, один із них, схоже, старший, невисокий, міцно збитий, з короткостриженим сивим їжаком на голові, плює, натягає на свій великий череп чорну спортивну шапку, перекидає за плече автомат і дає всім команду вантажитись. Високий старий боєць, худющий і згорблений, згрібає карту, сідає за кермо. Поруч із ним сідає сивою спортивній шапці. Всі решта пакуються назад. Пітер якимсь чином пихається разом із ним, хоча його, наскільки можна зрозуміти, ніхто не запрошує. Але він все одно якось опихається і навіть пробує причинити за собою дверцята. Аж раптом щось собі пригадує. Вихиляється на вулицю і крашить до паші. «Ну, ви їдете? Скільки вас чекати? Давайте сюди!» Паша від несподіванки лякається і біжить до Форда, але позаду сидить щось із четверо бійців. І оскільки всі вони в бронежилетах, то видаються особливо широкими і масивними. Ну і Пітер, звісно, він теж займає місце. Як вони там усі поміщаються? Важко зрозуміти. Паша нерішучить і на асфальті, але Пітер не здається. «Давайте, давайте!» – кричить заклично, плескаючи себе по худому стегну, обтягнутою чорною джинсовою тканиною. Так і їдуть. Поперед горбатий водій і командир, який уперто щось намагається розгледіти в шматках карти. Позаду бійці у бронежилетах, Пітер, а на колінах у нього Паша. Паші незручно, він ніколи не сидів на чужих колінах, хіба що дитиною. Бійцям теж незручно за Пашу, западає мовчанка. Чути лише, як глухо постукують один об другий бронежилети. Форт повільно котиться трасою, обганяючи безкінченну версію військових. Що від блокпоста вибираються у бік станції На їхню автівку озираються з надією Проте бачать кількість пасажирів і розчаровано відвертають голову Але їхати випадає недовго При в'їзді в селище водій забирає праворуч Тисне на газ, форт, залишаючи глибокий мов надрізик колії в жовтому снігу Підкочується до мотельного паркінгу. Паша випихається першим. За ним на вогке повітря вибирається решта пасажирів. Двоповерхове приміщення. Над головним входом вивізка «Парадіз». У правому крилі кафе, у лівому автомейка, по центру вхід на рецепцію. Вікна другого поверху повиносило вибуховою хвилею. Господарі затягли вбиті з шибки плівкою, вгорі на даху стримить телевізійна тарілка, пробита в місті осколко. Схоже на ранковий соняшник, перевернутий на схід у бік сонця, пархінг забитий технікою та машинами. Важкі крази, нерозмитнені легковики з польськими номерами, купа битих і тяганих автівок без лобового скла, з посіченими дверцятами, з відірваними капотами. Віддалік стоїть цілий танк, завалений згори брудним кольоровими речами. На броні лежать примотані мотузками ковдри і спальники, торби, гірські наплічники – Хтось навіть розкладачку збоку присобачу. присобачив. Біля кафе стоїть натовп військових. Курять, кричать, сперечаються. Ті, що привезли Пашу, теж рушають до гурту. Пітер скептично оглядає вивіску. Парадіс, говорить, посміхаючись. «Швидше перше коло пекла. Ну, вийдете?» – кидає він на Пашин бік і йде до гурту. Паша не вигадує нічого кращого, як піти слідом. «Чому я за ним іду?» – думає він ідучи. «Чому я взагалі його слухаю?» – питає він сам себе Намагаючись не загубитись у натовпі, Пітере вдбайливо настережений хайр. Штовхається між військовими, заходить до кафе. Кілька столів, барна стійка. Над стійкою вгорі якісь мисливські трофеї. пазаняче опудало, оленя чи рога, навіть чиясь відрубана голова. Паші здається, що псяча, хоча він може й помилятися. Збоку двері убиральні, з іншого боку на стіні плазма. За столом жодного вільного місця. Бійці сидять, дивляться в телевізор самі на себе. За стійкою стоїть жінка, гладить на клієнті із ненавистю. Але ненависть у неї якась утомлена, та й сама вона якась пом'ята і недофарбована. В сенсі волосся в неї жовте, а чорним корінням. Так, ніби на полях, по випаленій минулорічній траві, пробиваються свіжі цьогорічні стебла. За спиною в неї на полицях стоїть кола і з гірким лежать шоколадки. На прилавку перед нею темніє сушена риба, а все головне жінка дістає звідкись із глибини з-під рибою ваяшки ляди. Дістає та розливає. Всі говорять одночасно, мало слухаючи і постійно перебуваючи інших. І запах відсушеної риби стоїть такий важкий, мовби тут третій день прощаються з небіжчиком. Пітер впевнено просувається до стійки. Весело киває жінці та вдавлено посміхається, не перестаючи наливати. Пітер про щось питає, і жінка на знак згоди киває головою. Так само, не приховуючи ненависті, так само, пильно озираючи зал. Пітер вичиняє бокові двері. Паша прослизає за ним і опиняється у сусідньому залі. Тут теж стояли столи. Теж усе забито військовими, так само гамірно, і голоси зливаються в загрозливе голосіння. Проте в кінці залу під сходами ще ведуть кудись нагору. На другий поверх є маленький столик, якраз на двох. І Пітер прямує туди, мимохіть, вітаючись із бійцем, чорним від диму і алкоголю. Той, дивлячись, махає рукою Пітеру і щось говорить. І коли Пітер відходить і падає на пластиковий стілець, боєць далі говорить і киває головою, ніби розмовляє з кимось невидимим, паша присідає поруч із Пітером. Звідкись відразу ж беруться риба і алкоголь у пластикових стаканчиках. Пітер недбало підкоплює стаканчики і навіть стукає обчись інший пластиковий і одноразовий. Одноразове шурхотіння пластику, одноразове переливання алкоголю в горлянку – Пітер бадьоро затирає свій стаканчик у повітрі, потім ледь помітним рухом виливає його вміст під стіл, на кам'яну холодну підлогу. Після цього дістає з маленької ледь помітної кишені так само маленьку фляжку, обтягнуту коричневою шкірою, відкручує, наливає звідти чогось смачного. Паші втім не пропонує». Паша хапає губами стаканчик, переливає в себе гірку, палаючу вологу міського розливу, закашлюється, хтось суває йому просто до рота шматок риби. І Паша старанно її пережовує, забиваючи запах паленого алкоголю мертвим запахом риби. Пітер дивиться на це все з щіпкою уважною огидою. Причому незрозуміло, що саме цю геду викликає. Паша чи риба, втім, Пітер швидко бере себе в руки і знову посміхається і кричить щось у натовп, відповідаючи на чиєсь запитання і коментує почути за сусіднім столиком. Надпиває своє та береться за Пашу. «Ви чим займаєтесь?» – питає. Паша вагається, якою йому відповідати, мовою. Зрештою відповідає російською. «Я вчитель», – говорить коротко. «Ага», – сміється Пітер. Лізе до кишені, дістає одну за одною дві пачки цигарок. Не розпочатану з дешевим, міцним і початус полегшеним, майже без никотину. Дешеві ховає назад, натомість виває дві полегшені, одну простягає Паші. Паша відмовляється. Пітер дбайливо ховає зайву сигарету до початої пачки, а ось іншу, недбало підхоплює губами, дістає з непомітної кишені новеньке зіппо, великим пальцем лівої руки вміло відкидає кришку, підпалює, ховалює запальничку назад до кишені, затягується. Він так болісно примружується, ловить себе на думці паша, ніби самосад курить. Іде ваші учні? питає його пітер, випускаючи дим, від чого голос звучить хрипко і довірливо. «На канікулах», – пояснює Паша, Пітер охоче киває головою. «Ага», – каже, – «на канікулах?» «Школу й вигадали заради канікул», – говорить. «Я на канікули завжди їздив рибалити зі своїм старим». «На річку?» – уточнює Паша. «На океан», – говорить Пітер. «На який океан?» «На тихий». Паша не знає, що відповісти. «Ви куди збиралися їхати?» – питає Пітер, не дочекавшись відповіді. «У місто». Паша нервово совається на стільці. Пітер говорить так привітно, що йому зараз починається недовіряти. «Ага», – знову тішить Пітер. «Справи?» «Справи», – подумавшись, погоджується Паша. «Племінник в інтернаті, забрати хочу на вихідні». «У вас тут, бачу, щодня вихідні?» Паша думає, що краще на це промовчати. «Мабуть, іншим разом заберу», – додає, промовчавши. «Ага», – підтримає його Пітер, – «Місяця через два». «Чого через два?» – розуміє його Паша. «Ну, поки нова лінія фронту встановиться, поки пункт пропуску запустять», – пояснює Пітер. «Що ж ви його раніше не забрали, раз у вас канікули? Ви що, новин не читаєте?» «Не читаю», – зізнається Паша. І «Я не читаю», – зізнається Пітер. «Я їх пишу», – додає він, вітримавши дещо за коротку паузу і розсміявшись, випускає на всі біч у новий дим. І що робити? – розгублено питає Паша. У нього зі здоров'ям проблеми, боюся за нього. Забирайте його тепер, – радить йому Пітер, посміхаючись. Вони ще кілька днів будуть звідти виходити, – показує він на бійців довкола. Їм усім зараз буде не до вас. У місті влада міняється, хто знає, що буде з інтернатом. Новій владі, – киває він головою бік, – де, на його думку, має тепер бути нова влада. Не до інтернатів. Будуть чистити місто після ваших. Паші ріже слух «Ось це його після ваших». Але він стримується, не заперечує. «Там же стріляють», – припускає Паша. «Тим більше», – погоджується Пітер, – «тим більше. Не хотів би я канікули під арт-обстрілом провести». Паша гарячково думає, не вигадує нічого кращого, як подзвонити старому. Дістає Нокія, набирає. «І, «І зв'язок тепер місцями через два буде», – коментує Пітер. «І то, якщо ваша влада постарається». Пітер знову робить наголос на слові ваша. До цього не сталося, додає. Паша дивиться на екран, покриття справді немає, хоча ще вчора вночі все було в нормі. Мене спеціально глушать, пояснює Пітер, щоби ваші, показує довкола. Не знали, яка ситуація. Ніхто нічого не знає, ніхто нічому не довіряє. Серед віки», додає він, і старанно бичкує наполовину докурену сигарету, зробленій із порожньої пивної банки по пільничці. «Ви історію викладаєте?» – прискіпливо дивиться Паша. «Ні», – відповідає Паша, – «не історію». «Правильно», – хвалить його чомусь Пітер, – «у вашій країні історію вчити, як рибу ловити. Ніколи не знаєш, що витягнеш. Хоча мені подобається ваша любов до історії», – говорить Пітер, – дістає нову сигарету, знову клацає зіппо, знову пускає в сте людини. «Правильно-правильно. Розбирайтесь, копайтесь, молодці! Щоб я вам порадив, – продовжує Пітер, викинувши на спинку стільця і затиснувся шигарету двома пальцями. І Паша слухає його, аж зауважує, як до зали увалюється четверо військових. І обличчя в них особливо темні, а руки важкі й нервові. І очі в них червоні від злості та диму. Окидають поглядом приміщення і чітко, безпомилково відразу вираховують поміж бійців двох цивільних – Пашою Пітера і рушають у їхній бік, необлаганно оминаючи столи, і за столами раптом помічають цей рух, і розмови стихають. Усі дивляться вслідом цих чотирьох, що сунуть до їхнього столу. Всі займерли і напружилися, лише Пітер так захопився розповіддю, що нічого не зауважує, сидить спиною до всіх, розглядає пашу. За пасмами диму і говорить з таким серйозними паузами, ніби сам дослуховується до власного голосу. Я б вам радив обережно поводитися з історією. Історія, знаєте, така штука. Він замовкає на мить, добираючи в голові щось мудре. І раптом зауважує загальну тишу і дивиться на Пашу пильно-пильно. І Паша не може зрозуміти, що він від нього хоче, аж тут до нього доходить, що він Пітер – Дивиться в його окуляри, дивиться і бачить там відзеркалення тих чотирьох, що нависають у нього за спиною, на якусь мить паніка пробігає його обличчя. Нервово сіпається кутик вуст, і вена на шиї здригається від судомного бажання обернутися. Проте Пітер уміло бере себе в руки і затягується, щоправда, дещо нервово, але затягується акуратно, випускаючи у повітря дим, і завершує, яку ніхто не має права у вас відібрати». Хто такий, говорить йому просто в потилицю перший. Паша злякано розглядає його берці. з розбитими носами, з налиплою трошною травою, так само розбиті на колінники важкі бокові кишені, наповнені чимось гострим і залізним, а каєм, який він тримає на руках, мов немовля, що ніяк не засне. Розгрузку з кількома запасними ріжками, ошмаття кольорового скочу на рукавах. А головне – ніж, що стромить із спеціальної кишені в районі серця, з чотирма руків'ями і глибоким на ньому зарубками. Паша мимоволі починає перераховувати ці зарубки, але боєць повторює – хто такий? Другий і третій стоять у бабіч, аби перекрити можливість шляху втечі. Хоча яка втеча? думає Паша у відчаї. Яка втеча? Четвертий визирає першому з за плече та дивиться з такою підозрою, що Паша аж здіймає окуляри, нібито щоб їх протерти, а насправді, щоб цього всього не бачити. А ось Пітер озирається на голос і безтурботною посмішкою. «Преса!» – говорить він і запихає руку в глибоку кишеню. Очевидно, за посвідченнями всю четверо умить напружуються, але Пітер уже виймає руку і простягає їм необхідні папери. «Все гаразд!» – намагається говорити легко і просто. «Преса! Ось посвідчення!» Перший бере посвідчення і, не зазирнувши, передає його за спину четвертому. Ганс каже «Перевір!» Ганс бере уважно водить очима червоним перемерзлими пальцями з чорними землею під нігтями вздовж рядків. Пітер, посміхаючись, простягає руку, мовляв «Давай, давай, на У нас цікава розмова, не заважай!» І Ганс, завагавшись, уже тягне до нього руку з документами. Втім, затримає рух і ще раз дивиться на папери. «Ти коли кордон перетнув?» – питає несподівано. «Місяць тому», – говорить Пітер, витримавши паузу. «Угу, не надто вірить йому Ганс. Я тебе тут зосені пасу». «Та ладно», – з викликом відповідає йому Пітер. «Да я тобі кажу», – з таким самовикликом говорить Ганс, віддаючи Пітерові посвідчення першому, той мовчки дивиться на Пітер. «Послухайте», – каже Пітер, підіймаючись від чогось, всі четверо знову напружуються. «Восени я теж тут був. Ось паспорт, там усі штампи». Він дістає паспорт і зсуває першому. Першій мовчки передає паспорт за спину, сам не зводить із Пітера очей. Той намагається заспокоїти лізе до кишені, від чого всі вкотре напружуються і дістає сигарету. «Курити будете?» – питає, перебігаючи очима від одного до іншого. «Але всі мовчать». А Ганс, погортавши паспорт, простягає першому, нахиляється і говорить щось йому на вухо. Перший киває та віддає документ Пітеру. «Так, а в чому проблема?» – питає Пітер з удаваним занепокоєнням. Перший військовий довго мовчить, дивичись на Пітера, а коли той не витримує та відводить очі, говорить. «Проблема в тому, – говорить, – що хтось стукає, тобто передає дані, і схоже, що це хтось із цивільних. Чому із цивільних?» – посміхається Пітер. Тому що всіх інших ми знаємо, відповідає йому військовий. «Хто стукає? Ти не знаєш, хто?» – питає він раптом у Пітера. І тут вони всі в чотирьох беруть Пітера в коло. Той полотніє. «Ні», – говорить, – «не знаю». «Точно?» – перепитує його військовий. «Точно», – не вагаючись, – відповідає Пітер. «Ну, ладно», – говорить на це військовий. «Можеш йти, каже він Пітеру, і раптом повертається до паші. «Тепер ти». Паша розгублено чіпляє на носа окуляри і попиляється у кишенях. Знаходить паспорт, і дає його першому, але відчуває, що його недостатньо, що треба якесь запевнити їх, мовляв, усе гаразд, жодних проблем із ним, з Пашою немає. «Я з ним», – говорить він гарячково, повертаючись собі к Пітера. І раптом зауважує, що Пітера вже немає, що той устиг закинути, розчинитися у повітрі, забувши на столі не початку пачку міцних сигарет. Паша сидить у просторій холодній кімнаті з комп'ютером і чорним сейфом. Очевидно, в бухгалтерії. вивіскою він не розглядів. Ганс провів його сходами нагору, підштовхнув у сирі сутінки коридору. Легко, проте наполегливо, щоб він навіть не думав опиратися. Хоча він таки не думав. Пройшовши темні коридори, майже на осліп, зреагував на команду «За спиною спинявся». Ганс підійшов до дверей, спробував відчинити. Дверна ручка в його долоні зламано скрипіла. Двері не піддавалися. Тоді він надавив на них плечем і тут таки увалилося до порожньої кімнати. Зайшов, скептично оглянув замкнутий сейф, чіпати не став. «Ститукт!» – крикнув у бік паші. «Чекай!» «Довго», – перепитав Паша про всяк випадок. «Скільки треба?» – різко відповів йому Ганс. «Перевіримо, підеш». Паша пройшов кімнатою, сів на один із трьох стільців під стіною, потім подумав, пересів на інший. Ганс дивився на це все, проте мовчав. «Будь тут», – сказав зрештою, – «не думай тікати». «Добре?» – відразу погодився Паша. Ганс вийшов старанно, причинивши за собою зламані двері. «Паша сидить і чекає». У кімнаті прохолодно, вікна, затягнуті плівкою, що не захищає від вітру та гавологи. Сидить і думає, як же я так піймався. До цього му якось миналося. З військовими він час від часу перетинався, проте суто випадково і принагідно. На вулиці, в магазині, на станції, коли питали, говорив, що вчитель. Зазвичай це діяло, незалежно від того, за кого ці військові воювали. Священників і під час війни начіпають в останню чергу. І даремно. Паша пригадує, як уперше до нього заговорили люди зі зброєю ще тоді, минулої весни. Щойно все почалося, щойно вони з'явилися в місті, захоплюючи від ліки міліції та зриваючи з державних установ прапори. І більшість місцевих просто не знали, як до них ставитися і чого від них чекати». Паша ось теж не знав і знати не хотів. Ішов собі після занять додому, вирішив зрізати через парк, брів, не поспішаючи, сонячною травневою алеєю. Навчальний рік добігав кінця. Попереду було літо, хотілося зачинитися в кімнаті і не виходити звідти до першого осіннього дзвінка. І ось тут йому перейшли шлях двоє з автоматами. Тобто як перейшли – Паша зі своєю неуважністю і короткозорістю сам у них врізався, а вони вже мусили якось відреагувати. Зброя в руках зобов'язує, і ось вони його зупиняють, хоча й зупиняють, якщо сказати, доволі м'яко, без бикування. Паша пам'ятає, що частина з них особливо не місцеві, а ті, що приїхали, саме так себе й тоді поводили. Підкреслено доброзичливо, весь час усміхаючись до мирного населення. Цукерки дітям, місцям в автобусі старшим, чем не стояння в загальній черзі. Ми тут заради вас, ми такі, як і ви, ми захистимо, будемо далі навчати своїх дітей. Хочеться всім сподобатись особливо, коли в тебе в руках зброя, і ти не знаєш, проти кого її доведеться застосувати. І ці ж теж говорили підкреслено доброзичливо. Як до давнього знайомого, мовляв, куди так поспішаєш, чому під ноги не дивишся? І один із круглим м'яким лицем відразу ж засміявся дитячим безтурботним сміхом, а інший теж. схоче, хотів засміятися, тільки в нього не вийшло. Так скривив губи, відвів погляд, Паша відразу зачепився до цей його погляд. Погляд рибалки, який вміє чекати, знаючи, на що саме чекає. І ще його ніс, просто вбитий в обличчя, оплющений поміщик, як у старого сифілітика, ніс боксера». А Круглоликий уже плескав Пашу по плечі, добродужно піджартовуючи з його окулярів. Паші це не подобалося, він це точно пам'ятає. Штучно якось награно, ніби для них це вистава, вони виглядали неприродньо. Як актори, що вийшли з театру за сигаретами. Свіжий камуфляж ще відгонив складом. Піратські бандани, як у кримських пляжників, сонцезахисні окуляри. Старі очевидно відібрані в місцевих ментів АКМи. І разом із тим новенькі білі кросівки. Мабуть, нещодавно куплені, можливо, спеціально для цієї країни, для цієї війни, кросівки, у які ще не в'ївся вуличний пил і які ще не змастилися травою. Новенькі, святкові, що так не виявилися з цим камуфляжем і цією зброєю. Перша стояв і дивився на їхні кросівки, не знаючи, що відповісти. А вони далі сміялися і якось так ніби ненароком безсунливо запитав – «Ти взагалі хто такий?» І далі криво посміхнувся, ніби говорив. «Питаю, просто так можеш не відповідати, хоча краще, звісно, відповісти». «Учитель» – важко оковтнув слину Паша. Головне подумав, аби не питали, який саме предмет. «І чого ти чиш?» – мов би почув його погобоювання без безносий. «Та всього потроху», – відповів Паша. Стояв перед ними, не підводячи погляду, аж вони подумали, що боїться, і говорили вже не так доброзичливо. Говорила, скоріш, зверхньо, як зі слабаком, який боїться глянути їм в очі, хоча Паша насправді просто розглядав їхні нові кросівки. «Хуйово, що то ви тут усі вивчені», – сказав на це безсонний, і знову почали сміятися. І ось Паша кивнув їм, ніби прощаючись, мовчки обійшов і тихо-тихо повільно-повільно почав відходити. Головне, щоб нічого не крикнули у спину, думав він. Головне, щоб нічого не крикнули образливого. Ішов і навіть подих тамував, аби вони не чули, як у нього серце б'ється. «Чому я їм, їм нічого не відповів?» – запитував себе потім. «Чому не відповів?» Пройшовши десять метрів, двадцять, півсотні, сотню, сміх за спиною обірвався. Перше звернув доріжкою ліворуч. Усе скінчилося». Паша дістає мобільник, перевіряє час. Дванадцята сидить уже з годину. За ним так і ніхто й не.